Välkomna till Handverket, en ny podd som kommer att handla om att arbeta med händerna, fysiskt, Kreativt och filosofiskt. Det är med mig, Ida Järmark. Och med mig, Mattias Karlsson. Vad kommer det första avsnittet att handla om? Vårt första avsnitt kommer att handla om ursprung. Och det är våra ursprung. Presentera oss själva lite grann. Och eh, sen prata om hantverkets ursprung. Och lite grann vad som har hänt fram till idag. Ja, absolut. Nu kör vi. Mm. Take your time to take rays of light. Now you've an open Vi har ju döpt den här båden hantverket. Vad betyder ordet hantverk för dig? Hantverk för mig betyder att man ja, framförallt använder händerna. Och så lite maskiner och, och hjälpmedel som möjligt. Och, och bara försöka utnyttja alla de möjligheterna som finns med, med handen. Det, det är en viktig del av själva hantverket för mig. Mm. Absolut, och det kan ju innefatta väldigt många yrken. Eh, hantverket. Mm. Du och jag har ju två helt olika ingångar i det här ämnet. Ja. Jag är konstnär och designer, jobbar med pappersklipp, jobbar med hårflätning och med grafisk design mm. i ett eget företag. Mm. När jag inte gör det så är jag gymnasielärare, jag undervisar i estetiska ämnen. Mm. Mm. Mattias, vad, vilken ingång har du i hantverket? Eh, ja, just nu då så håller jag ju på att utbilda mig till eh, massör och där använder vi ju händerna framför allt. Och förutom det så, så har jag jobbat som mekaniker i stor del av mitt liv. Och där är det, också, det är ju det vi använder, det är händerna. Och sen mina tidigare saker som jag har hållit på mycket med så är det ju träsniderier. Och, och ja, mycket, mycket inom, inom hantverk överlag så har det blivit. Jag har ritat och målat en del också och hållit på med allt. Allt möjligt som jag har tyckt det känns roligt. Men det mesta som jag har gjort har inkluderat mina mina händer och min fingerfärdighet. Mm. Berätta vilken utbildning som du går nu. Som jag går nu så går jag en eh, friskvårdsmassör heter det. Som svensk klassisk massage. Som eh, ska förhoppningsvis byggas vidare på nu då. Och bli terapeut. Hade jag tänkt. Ja. Och Jobba med det på sidan om det är yrket som jag som jag har som huvudinkomst. Och det är att jag är personlig assistent. Precis. Mm. Och du ska ju gå din, din sista helg nu i helgen som kommer i Aha. Uppsala på utbildningen. Precis. Vad kommer ni lära er då? Och vi skulle gå in lite mera på träningslärare, näringslärare och psykologi. Och lite examensprov och sådär. Så, där, så att vi kommer nog ha fullt upp. Mm. Vad spännande. Mm, det ska bli jättekul. Ja. Jag tänker att vi har ju beskrivit den här podden som att arbeta med händerna, fysiskt, kreativt och filosofiskt. Mm. Jag tänkte att vi kan berätta lite om varför vi har gjort det, vilken, varför vi har gett podden den inramningen. Mm. Jag tänker ju så här att den fysiska delen med att arbeta med händerna och med kroppen, det kommer vi komma in på ganska mycket. Och speciellt med din bakgrund som eh, du är ju armbrytare mm. och du utbildar dig till massör som sagt. Och mm. du jobbar med kroppen i ditt personliga assistentyrke. Den kreativa biten kommer jag komma, liksom, kunna tangera väldigt mycket när jag berättar om, om mitt skapande, mitt konstnärsskap. Ja. Ehm, och den filosofiska delen, hur tänker vi där? Oj, det tänker vi det? Men det är väl den mest fria delen. Att det, det känns roligt att kunna spekulera och fantisera lite grann ut, utan ramar också. Mm. Och kanske föreställa sig om hur saker och ting har gått till. Hur de har tillverkat saker och hur de har tänkt och, och varför det har blivit som det har blivit. Jag Precis. Jag tycker att det känns spännande. Ja, det filosofiska planet är ju mycket liksom om... Eh, kanske hur det har varit förr i tiden med hantverket. Mm. Och hur vi vill leva våra liv. Mm. Eh, det är någon slags eh, metaperspektiv på, på samhället idag. Att vi lever i en värld som är otroligt eh, digitaliserad. Mm. Många människor är stressade. Eh, många människor går in i väggen och mår dåligt av psykisk ohälsa. Mm. Så att det filosofiska liksom, planet med hantverket är någon. någonstans. Ansatsa. Men vi kanske ska styra om våran skuta lite grann- att komma ner, till, eh, komma ner i stressnivå, arbeta mera med händerna- och faktiskt forma våra liv efter det vi själva vill. Mm. Så att man inte bara hänger på den här stresskarusellen- eh, och den här konsumtionsbanan som är idag. Mm. Att vi konsumerar så himla mycket saker liksom. Det hänger ihop med miljö också. Väldigt mycket med miljö. Mm. Och, och just att få, få in kanske lite närproducerat och lite, lite mera själ och hjärta i, i det vi har framför oss. Att kvaliteten kan få kosta lite grann. Och att, att man kan se att, att ett hantverk som någon har gjort kan vara värd någonting mer än bara att, att hitta -släng saker. Mm. Det tror jag också att vi, vi vill belysa båda två. Absolut. Jag läste en artikel, på, jag såg det på Facebook igår, det var en som heter Kalle, Kalle Forsberg tror han heter, han är en keramiker som hade skrivit att jag, ja, han jobbade då som keramiker och han träffade sina där han var kanske över 60 Eh, och de andra hade börjat gå i pension och sådär. Men han, han behöver fortsätta jobba pengamässigt. Liksom. Mm. Och han har ju fortfarande ett intresse för keramiken och för skapandet. Som gör att det gör inte honom så mycket att han behöver jobba fast han är i pensionsålder. Mm. Men att här, han berättade om det att om min kopp kostar så där, 300 kronor i butik mm. så slutar det med att här, han får kanske. 30 kronor av dem i egen ficka för att det mm. går till skatt, det går till återförsäljare mm. eh, och flera avgifter liksom sådär mm. eh, så att om, om människor tycker att hantverk är dyrt så är det verkligen inte det Nej. om man tänker på tiden som är nedlagt och Precis. vad hantverkaren själv får mm. och det är viktigt att värdera sin egen tid för om inte du värderar den så gör det ju ingen annan det heller men, men det är som du säger också, det är väldigt svårt att få, få tillbaka allting man lägger ner i det. Det får, det får vara lite av en hobby också. Även om det är en, en huvudinkomst för många mm. så måste det finnas lite själ och hjärta i vissa saker. Mm. Andra saker kan ju gå väldigt positivt plus för att du använder händerna och andra saker gör det inte. Mm. Men jag vill nog främja all sorts... Hantverk oavsett om den om genererar stora pengar eller om den bara genererar ett välmående. Mm. Absolut, det är ju det är mycket det tror jag vi kommer att prata om också i den här podden, mm. pengar versus välmående lycka, mm. vad är det vi blir lyckliga av egentligen? Men jag tänkte så här att vi kan väl gå tillbaka lite historiskt. Vi är ju inga historiker och experter. Men vad tänker du om hantverket genom historien? Vilken betydelse har det haft? Den har ju haft stor betydelse kan man ju förstå. Bara genom att, att titta bakåt stenåldern så har vi ju använt hantverk för att tillverka verktyg för att kunna göra saker. Förädla en sten så att det blir en yxa. Det är ju ett hantverk. Och med hjälp av den där stenen och yxan så har vi ju fortsatt vårt hantverk. Så hantverk måste ju ha funnits alltid. I mer eller mindre. Alltså mm. att fläta en korg för att bära hem sin, sin mat i. Det är ju ett hantverk. Mm. Och det, allt sånt finns ju kvar än idag. Så historiskt kan vi nog titta hur länge som helst. Och hitta paralleller eller, eller saker som är, som är gjorda för hand. Mm. Absolut. Och det är ju mycket av det vi ser idag. Vi ser, din granne har ju en sån här robotgräsklippare som kör runt här och mm. den fastnar ibland och sådär. Ja. Men det är så typiskt för vårt eh, sätt att leva idag känns det som att mm. mer och mer har ersatts, eh, det man gjorde förut för hand ersatts av maskiner och robotar. Mm. Och det finns ju absoluta fördelar med det. Men jag tänker också att våra kroppar får inte arbeta på samma sätt. Våra mm. kroppar är ju byggda för att arbeta, liksom. mm. för att vara aktiva. Mm. Vad tänker du om det nu när du utbildar dig till massör? Ja, just som Mazar så ser vi ju stor skillnad när vi pratar med varandra och de som har hållit på länge. Och, och så att problemen som folk har idag hade de inte för 40 år sedan. Alltså de ryggproblemen eller de muskelproblemen, de finns inte idag. Liksom. Det, det är helt annorlunda. Idag har vi nackproblem för att vi sitter framåtlutade. Vi, vi har ryggaxlar, liksom, stora problem i kroppen för att vi sitter och spänner oss. Och för att vi sitter, sitter fel framför en dator och stressar. Mm. Mycket stressrelaterat, mycket, mycket muskelspänningar och, och problem i kroppen som kommer utav det. Mm. Och de flesta som har problem det är högpresterande, det är inte en lat mask som, som kommer på massage utan det är någon som, som jobbar stenhårt, som verkligen sliter på sin kropp. Och det är inte kroppsligt, alltså fysiskt ansträngande arbete som sliter mest, utan det är ju det stillasittande och, och att man sitter och spänner sig och stressar. Mm. Så det, det är stor skillnad på hur man behandlar idag och sen för 30 år sedan. Mm. Jag kan ju märka skillnaden på min egen kropp om jag sitter en hel vecka framför min dator. Och så jämför jag det med när jag jobbade som golvläggare och jag var ständigt i, i rörelse med min kropp. Mm. Jag kunde ha ont då också för att jag lyfte tunga saker, tunga spackelsäckar och sådär. Mm. Men egentligen så modde min kropp bättre av att hela tiden vara i rörelse och vara aktiv än att om... Jag som vissa dagar nu kan sitta stilla liksom, mm. framför en dator med någon grafisk poster eller vad jag nu ska göra. Mm. Ja, men så är det. Men Mattias, du och jag bor i Gävle, men vi varken någon av oss kommer ju från Jävle. Var kommer du från? Berätta. Jag kommer från Bålänge och äh, har vuxit upp i en liten by mittemellan Bålänge och Farlund som heter Ornäs. Äh, och... ja Höll väl på där och lekte som alla barn gör och var väl mer, mer eller mindre intresserad av allting mekaniskt och skruva och höll på mycket där. Och det var väl då som jag som mitt hantverksintresse har växt och som jag har ärvt efter min far lite grann som har alltid varit intresserad av att skruva och laga saker och, så där. och bygga hus och renovera hus och, och, och sådana saker. Så det är där jag, därifrån jag kommer. Ja. Vi var ju åkte till Borlänge mm. och till Ones för när var det i somras? Ja, det var i somras. Ja, det var ju första gången jag var i Ones och det mm. var ju en supervacker plats med den här sjön som gick in och det var fint skog och liksom den här, vad heter det där stället där Gustav Vasa hade gömt Ones precis. Det var en jättespeciell plats. Mm. Men hur liksom, du säger att din, din pappa har, har lett in dig på det här med hantverk. Mm. Kan du berätta mer om det? Eh, ja, eh, han, när jag och min far kan inte gå på en restaurang utan att vi råkar skruva ihop stolarna om vi upptäcker att de är lite drangliga. Så det har liksom, det har alltid kliat i kroppen för att laga saker. Det, det är ett stort intresse och då spelar det ingen roll om det... En trästord eller om det är en, en mekanisk sak eller om det är elektrisk. Det, allting går att laga brukar min pappa säga. Men vissa saker är inte ekonomiskt försvarbara att laga. Så då kanske man inte gör det. Men det går. Ja. Det får vi inte glömma. Det går att laga om man verkligen vill. <laughs> så, men, men sen har det, det har liksom alltid funnits ett, ett hantverk och ett intresse för att använda händer. Och för att tillverka saker själv. En av mina morbröder lärde mig att flugfiska när jag var 12-13 års ålder och även binda flugor själv. Och det, är, det är ett väldigt fint hantverk och det är, det är värt mycket att tillverka sitt eget bete och sedan smyga runt i skogarna bland vattendrag och fiska med sin egen tillverkade fluga och lyckas få en fisk. Mm. Så, så det är också ett stort hantverk som alltid har funnits med. Och även min farfar som också tyckte om väldigt mycket att fiska så inför, inför vinterpimplingen så satt vi och, och puttsade små drag och tillverkade våra egna pilkar för att kunna pimpla med på vintrarna och sådär. Så det är också ett, ett hantverk att sitta och göra allting själv. Mm. Pilkar, var det för Ja, det är det lilla blänket som sitter längst ner när man, när man eh, pimplar. Uh -huh. så sitter det en liten kråk under med antingen små pärlor eller fjädrar eller så. Det lilla sänket där som ska efterlikna en liten fisk. Uh -huh. Ja, förstår. Mm. Mm. Hur ser det ut på din, din farmor och mormors sida? Min farmor var sömmerska. Hon satt väldigt mycket och sydde kläder och en av ja, helt vuxna gamla tanter var det ju bra. Och hon, hade även, hon hade även sytt till Cindy Peters, det var, det var hennes stora fjäder i hatten, det vill hon gärna berätta. Så, så hon höll ju verkligen på med, med ett hantverk också, även om hon använde symaskiner och så vidare. Och eh, min morfar då, som var var för, först började som smed... I Vilhelmina. Och senare när de flyttade till Ludvika. Med min mamma och hennes syskon. Så höll han på väldigt mycket med, med träsniderier. Och lappsmide Och tillverka knivar och kåsor Och sådana saker. Mm. Och han dog ganska tidigt när jag var liten. Så, men jag ärvde väldigt mycket verktyg. Och väldigt mycket grejer efter honom. Så att det har jag också fått med mig. Även om han inte fick chansen att lära mig så mycket. Så har jag ändå fått väldigt mycket. Efter honom i, i, i hantverksverktyg och, och själ och hjärta ifrån mycket av de träbitarna som, som finns kvar. Ja. Det är ju väldigt fint att, att ha en, en sån, ett sånt minne från en person, att mm. du får del saker som han kanske har påbörjat och material som han har mm. haft, men också hans verktyg som har varit i hans händer liksom. Det är verktyg som han själv har tillverkat också. Till och med. Ja. Häftigt. Mm. Hur har din uppväxt sett ut? Varför blev du så som du är? <laughs> det är en bra fråga. Eh, jag har ju vuxit upp med fyra syskon. Mm. Och eh, mamma och pappa. På landet utanför Tierp. Tierp ligger ju mellan Gävle och Uppsala. För de som inte vet. Och min pappa har ju varit golvläggare. Ända, ja, I över 40 år har han jobbat som golvläggare. Mm. Och det är... Eh, ett företag som min bror nu äger. Så pappa har ju varit väldigt arvetsam under min uppväxt. Och kommer hem sent på kvällarna och varit trött. Liksom. Mm. Han, han har ju liksom sett till att försörja familjen mycket. Och haft väldigt mycket jobb i den branschen han jobbar i. Mm. Um, så att det, jag tror att det är en stor fälla om man är egenföretagare. Och det finns en stor efterfrågan- på det man erbjuder, att det är ja, lätt att jobba för mycket. Så kan det vara, men å andra sidan så är man duktig så får man mycket jobb. Mm. Så hade det inte varit så att han var en duktig hantverkare så hade han inte fått så mycket jobb som han fick. Nej, Nej men precis. Det hänger ihop verkligen och det är väl en balansgång som man lär göra där. Mm. Min mamma har ju dragit ett stort lass hemma med mig och mina syskon liksom, lagat mm. mat och tvättat och sett till att det har funkat. Mm. Eh, hon har varit eh, dagmamma. Hon var dagmamma när jag var liten så att jag gick aldrig på dagis utan var hemma. Mm. Och det var väldigt tryggt och bra så sådär. Eh, sen mina tre bröder, de är alla sådär har ärvt liksom pappas glädje och har många projekt på gång. De renoverar sina hus och Två mina bröder har köpt ett, en gammal släktgård äh, ute vid havet. där äh, Vi ska faktiskt träffas där nu på lördag och ha syskonträff. Mm. Vi har det kanske max en gång per år, där bara vi syskon träffas. Och det ska bli jättemysigt. Mm. Och kanske kratta lite löv och fixa och elda lite där på deras gård. Mm. Så min syster som, som är fotograf kommer också dit. Hon... Hon är ju en stor förebild för mig gällande det estetiska arbetet. Liksom. Mm. Hon har eh, eh, jobbat som fotograf i många år och kunnat leva på det. Liksom. Så att hon är en, en stor inspiration för mm. mig. Mm. Eh, jag tänker på hur det ser ut i i Ängskär, ja. så är det ju faktiskt så att din mamma är född där inne, ja, i hus. Ja, det, det är jättehäftigt min mm. mamma är född på den här släktgården i en, i en gammal köksoffa som också finns kvar i ditt hem. Ja, precis, mm. mamma och pappa har den nu i deras tv-rum um, så det är en gammal träsoffa i, i mörkbrunt trä med så snidade små fåglar i så här krön liksom. mm. Fantastiskt hantverk Ja, den är jättefin, verkligen men min, min, som man tänker på, min mormor min morfar och min farfar blir det. De var ju båda så här, jobbade i skogen. Jag tror farfar sprängde och gick och högg och morfar högg liksom. Så det, förr i tiden var det så mycket mer naturligt. Mm. Medan mormor och farmor... Liksom stickade och, och, och sydde kläder kanske. I alla fall min farmor vet att jag var jätteduktig på att sticka små tröjor och plädar och sånt. Mm. Um, så det, det var ju mer vanligt förut helt enkelt. Det fanns inte att köpa. Nej. Vill du, finns... du ha så var du tvungen att tillverka det själv. Ja. Så enkelt var det. Ja. Jag eh, inspireras ju väldigt mycket av Klara Lidström som mm. är en, en bloggare som bor på den västerbottniska landsbygden. Mm. Hon kallas ju sig för Underbara Klara. Mm. Och vi har ju sett ett, en dokumentär med henne som heter De obekväma. Mm. Där hon tar upp det här med hur samhället ser ut idag, att vi konsumerar väldigt mycket och att det människor är stressade och allt som betyder något är att jobba, jobba, jobba. Eh, hon pratar jättemycket om att så här, i politiken, så alla politiker pratar ofta i sina tal om att jobba, det är jobben som är viktiga mm. och så vidare. Hon tycker att, att vi ska gå ner i tid så att fler får chansen att, eh, så att jobben sprids ut helt enkelt på, på de människorna mm. som finns i Sverige. Och att vi kan ägna våran tid till sånt som vi mår bra av- och blir lycklig av. Mm. Till familj, till att kanske- jobba kreativt- med i trädgården- till exempel, eller utöva- sina intressen, liksom. Mm. Och det tycker jag är en sån fantastisk- jag kan verkligen rekommendera- att se det programmet. Jag tror det finns- på SR, vad heter det? Urplay tror jag. Urplay.se. Wow. Ja. Hon pratar ju om att- så här, vi- Istället för att tänka hur maxat kan jag ha det? Hur mycket pengar kan jag tjäna för att köpa så mycket mm. som möjligt? Och köpa allt jag vill ha i hela världen typ. <laughs> Så istället för att tänka så så kan man tänka att okej okay, men hur lite kan jag klara mig på? Mm. Så här, hur lite pengar kan jag klara mig på? Och ändå vara nöjd och lycklig. Mm. Och sen jag började tänka på det där så har det varit väldigt så här, omvändande för mig. att Det blir som att om man börjar tänka på det sättet så blir jag helt plötsligt jätterik. Mm. För att jag får göra det jag vill idag. Fast mm. jag kanske inte tjänar jättemycket pengar. Nej. Det hänger inte på hur mycket pengar man har. Nej. Det gör det verkligen inte. Och om det är det man tror. Så kanske man, man kanske måste jobba för det. då Och känna att man har pengar. Men jag tror inte att det är, att det är för alla människor. Att jobba och sträva efter att tjäna så mycket som möjligt. Jag tycker ju själv inte att att pengar är det allra viktigaste det är klart att man måste ha pengar för att överleva i ett samhälle idag men man måste hinna leva däremellan också det går inte att bara jobba och försöka lägga pengarna på hög och, och liksom sträva efter någonting i en stressad stressad miljö och, och köpa saker och slänga det hellre än att kanske tillverka det själv och uppskatta det både, både för att du har gjort det själv och för att för att det är någonting du behöver. Mm. Och laga det som du sönder istället för att slänga det. Precis. Mm. Jag kan ju tänka mig att, eller jag vet ju av egen erfarenhet att egenodlade morötter är mycket godare än att gå och köpa dem. Eller att man tar sina egna tomater ute på, på en planta på gården. De är godare. Ja, det, det är helt klart så. Det är mer smak på dem och, och de, är, de är dina. Det är du själv som har drivit upp dem och tagit hand om dem. Och när de är klara så, så är de perfekta. Mm. Det är värt mer än att jobba de där två timmarna extra för att köpa växthusodlade tomater mitt i sommaren. För att, för att du har råd och för att du inte har haft tid att odla själv. Mm. Så i så fall bättre att gå ner i tid på arbetet och ner i lön. Och, och få tid över till att, att odla och laga och fixa och göra det som, som är bra. Mm. Både för ditt välbefinnande och för miljön. Absolut. Sen kan man ju inte säga att det är lösningen för alla. För Nej. att man har ju inte liksom... Eh, alla kanske inte har ett intresse av att odla och vara självförsörjande på grönsaker till exempel. Precis. Eh, och vissa kanske... Ja, men alla är olika. Så är det ju. Ja, du kan bo i en lägenhet inne på stan så har du väldigt, väldigt få möjligheter att odla. Så Men... Det jag tänker mest kanske är att man ska försöka lägga tid på att göra någonting man mår bra av. Tycker man att man behöver lägga mer tid på att träna eller, eller så så ska man ju naturligtvis göra det. Mm. det är liksom inte, jag försöker inte få folk att bara börja odla tomaten för att, för att det är nyttigt och bra. Men det är, lägga tiden på någonting som faktiskt för en framåt och inte bara försöka lägga tiden på att arbeta mera. Mm. Jag kan inte själv säga för mig, för min egen del, att det skulle kunna vara lösningen på alla problem som skulle kunna uppstå. Att jag hade obegränsat med pengar. Nej, nej visst. Och jag förstår inte människor hur de, hur de hinner med egentligen. Jag har ju inga egna barn. Du mm. har ju en dotter, Mattias. Ja, jag har en dotter på fyra år. Ja. Men tänk om man var så här en familj som kanske var, om ja, men säg tre barn. Och det händer alltid saker. Mm. Jag förstår inte hur mina föräldrar har klarat av oss liksom fem barn och Sara, klarat ekonomin, klarat hushållet, klarat allting. De mm. måste ju ha ägnat all sin, åtminstone i mamma liksom, Nej, jag har ju berättat att pappa jobbar mycket, men mm. åtminstone mamma måste ju ha ägnat all sin tid åt oss barn. Ja. Liksom. Mm. Det, och när vi växte upp så var det ju också en annan tid, men jag tycker idag känns det som att det är ännu mer stressat om man ska göra karriär, och man ska liksom mm. det pratade jag också, Klara, om så här att förut var alltid kvinnan hemma, tog hand om allting mm. eh, men idag så förväntas kvinnan göra karriär också mm. Jag vet inte vem då som svarar, men jag har hört det någonstans att att det här med jämställdhet, det är ju viktigt, liksom, att, vi ska, att vi ska jämställa kvinnor och män. Men istället då för att jämna ut det så har det bara blivit så att kvinnor ska ha rätt till de dåliga, manliga sidorna. Att det är det som ska, som ska jämna ut det. Inte att kanske många män inte ska jobba för mycket och kanske vara hemma mera eller, eller kanske ta, ta mer ansvar för någonting annat. Så ska det, det ska liksom bara det ska bara delas på de delarna som är dåliga. Mm. Jag tycker att man belyser fel saker för att jämna ut det. Ja. Istället för att kanske alla kvinnor ska gå upp i lön. Kanske männen ska gå ner också. Mm. Det är ju samma ansvar, samma arbete ska ha samma betalning. Det har ju ingenting med kön att göra. Nej. Så att det är inte bara att öka. Man kanske måste backa också. För att mötas någonstans på mitten. Absolut. Um, ska vi berätta lite om våran, våran, vårt val av musik, kanske? Mm. Ah, vårt soundtrack. Ja. Jag hittade den igår, faktiskt. Ja. Det är en tysk duo som heter Fredja Tom. Mm. Och de har den här låten Naked... Vad heter den nu igen? Jag måste kolla. Eh... Uh... Naked Bone tror jag den heter. Okay. Ja, jag tycker den var så himla bra att säga. Mm. Ja, nu ska vi inte sitta och skryta om den. Men den har ett bra driv, 80-tals. Ja. Synt liksom. Ja. Väldigt skön. Så ja. vi måste ge lite cred i dem. Absolut. Att vi får låna den låten till den här podden. Vi kommer ju prata om handen nästa gång. Ja, just det. Handen och handens uppbyggnad och lite, lite muskler kanske. Och, och um, hur den. Precis, vad, liksom, du kommer berätta om vad som händer i, i dina händer när du masserar andra. Mm. Eh, jag kommer berätta om den terapeutiska liksom, effekten som hantverket har. Mm. Det kommer vi komma in på. Mm. Eh, och också vad den, den digitaliserade världen, vi kommer prata mer om det. Vi har varit inne på det lite med det här med kroppsarbete. Mm. Eh, Betydelsen av det i en värld som är väldigt digitaliserad. Mm, där vi förlorar mer och mer mänsklig kontakt också. Vi, bara, bara öga mot öga men även kroppslig kontakt. Vi, vi träffas inte på riktigt längre. Nej. Jag, jag måste ju berätta det. Jag var med två grupper, två fotogrupper från gymnasieskolan då, till Furuvik Den här djur- och nöjesparken som ligger utanför Gävle. Mm. Och då såg vi apor nu kommer jag inte ihåg om det är schimpanser eller gorillor, jag kan aldrig skilja på dem är <laughs> de är det är skimpanser. schimpanser de är som know. är svarta ja. Ja, de satt ju och plocka varandra mm. typ mm. Um, jag hoppas jag säger rätt nu men det var ju någon slags apa som satt och plockade varandra på ryggen det är schimpanser det, ja. de, det var så häftigt för guiden berättade ju att det är för att de ska få närmare relation till varandra de stärker mm. banden mellan varandra mm. genom att sitta sådär ja Jättehäftigt mm. Mm. Jag har lite paralleller också till, Det är mänsklig kontakt emellan Och sådär också Som så vi, kan, vi kan ta i nästa podd Ja absolut, vi tar i nästa avsnitt Tack snälla för att ni har lyssnat ja. Jag hoppas att vi hörs nästa gång Verkligen? ja. Ha det så bra ja. hej då. Hej då